Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, que talvez muitos de vocês inclusive já conhecem, que é o Marcos Barbosa, lá do Retratismo Podcast. Fala aí, Marcos. que que você quer que eu fale, cara? Dá um oi pro pessoal, né, cara? <risos> e aí, pessoal, bom tá voltando a gravar. Nem que seja como convidado né é bom tá voltando a usar o microfone de novo é e hoje nós vamos conversar dois podcaster nós vamos conversar sobre podcasts mas nós vamos falar sobre podcast de fotografia é isso beleza tamo aí vamos lá então cara é então assim nós fizemos uma lista de alguns podcasts em português certo e uma pequena lista de alguns podcasts em inglês também então nós vamos falar sobre esse podcast, e por que que a gente escuta eles? Que na verdade, tirando um ou outro, é basicamente os mesmos podcasts que eu escuto, o Marcos também escuta, né, Marcos? Não tem muita opção também, né cara? É. Não, na verdade em português a gente até não tem muita opção, mas o, o que diferia um pouquinho foi os inglês, porque em inglês tem muitos, né? A gente nem dá conta de escutar, né cara? Nossa, não Nossa. inglês é uma infinidade, né cara? É. Tem muita coisa em inglês. Pois então é isso, vamos começar então, meu? Beleza, tamo aí. Vamos lá então. Música Tá, eu vou começar falando o primeiro podcast que eu escuto aqui, certo? Que é em português também, sobre fotografia, que é lá do pessoal do Obturador Sonoro. Em especial o Papo de Fotógrafo, que tu escuta também, né, Marcos? Eu eu ouço, conheci recentemente. Inclusive mandei uma mensagem para eles parabenizando pelo trabalho. Coloquei inclusive, uh, se eu conseguir achar aqui, um dos episódios que eu do meu podcast Eu coloquei só em texto, não era nem era nem gra, nem gravei sobre isso, mas eu falava, aqui ó, pioneirismo, pioneirismo fotográfico brasileiro, que eu falava sobre eles, obturador sonoro, e não foi um, não foi nenhum episódio, né, foi um extra que eu coloquei lá no feed, falando sobre quem que eu vi aqui, o Ângelo Koffi, não é isso esse aí. o nome dele? É, acho que é. Muito legal, cara, gosto bastante. É, o anjo é do pinturador sonoro, mas do papo de fotógrafo é o Rafael e a Ana, né? Não, mas aí eu já não peguei tanto detalhe, assim. Bom, enfim. Tô começando enfim. a ouvir. É, na verdade, assim, é um podcast relativamente novo. Eles começaram há pouco tempo. É semanal. E ele sempre traz alguém para fazer uma entrevista, assim. E é um papo bem informal mesmo. Eles ficam conversando com as pessoas, mas é interessante pelas pessoas que eles trazem, que são pessoas muito, muito interessantes, não que eles também não não sejam legais, entendeu? Mas é, eu acho que vale a pena escutar pelas pessoas que eles trazem, principalmente para quem não tem fotografia como um hobby, mas tem como um negócio assim, por exemplo, eles trazem pessoas são especializadas em marketing ou pessoas em não sei o que é lá, entendeu? Mas sempre voltada para o business assim. Então eu acho que é bem bacana dar uma escutada Papo de Fotógrafo, bem legal. Eh, falo eu agora? Bora lá. Aí ah, e só uma, mais uma coisa só para que eu vou deixar o link para todos esses podcasts no final do post, então quem quiser olhar lá depois no nosso site Só pegar lá, vai estar o link de todos eles Todos esses podcasts que a gente comentar aqui, beleza? Mas vai, vai, diz o teu, Bom, tem um outro podcast que eu ouço também Que é bem interessante Não é especificamente de fotografia Mas para quem faz fotografia É como profissão É bem interessante porque eles falam muito Como você aborda a fotografia Como um business e Que é o Fala Frila Né, que é bem legal, que é o Mauro Amaral, Cristiano Web e a Vina Maru, são três hosts, como é que fala em português, host? Hosts, né? Hosts. OK. São três Eu hosts. Eu acho que é também o apresentadores, não sei, mas eles são, eles falam muito sobre a realidade do freelance. O Mauro Amaral, ele, ele trabalha com criação de de conteúdo para internet O Cristiano web trabalha com Design de website E a Vina Maru fala sobre é, Se eu não me engano Ilustrações de livro O lado dela mais artístico Mas os três, eles eram freelancers Então a Vina Maru parece que recentemente Começou a trabalhar num, numa biblioteca e tal Como curadora lá Mas a característica principal dos três é que eles sempre foram freelancers. E eles dão muitas dicas interessantes de gerenciamento de agenda, de tempo, de como trabalhar, é, prospecção de, de novos clientes. É bem interessante, cara. assim Acho que para os fotógrafos que querem é, usar da fotografia né para fazer o ganha-pão, para poder trabalhar, fazer um negócio é, sério como profissional, eles falam coisas bem interessantes, dão várias sugestões de de softwares para gerenciar o seu tempo, para poder dar preço pro seu tempo. É bem interessante, cara. Então é um é um podcast que eu recomendo. É, eu acho legal. Eu descobri não faz muito tempo, fala Frila mas eu acho legal justamente para isso, para quem tá começando a se profissionalizar. Que é bem como tu falou, eles dão dicas para quem tá trabalhando de, de freelance, né? A realidade deles era essa, né? Ah. Todos eles tinham, é, era até uma, uma coisa que eles falaram, que era quando eles se resolveram é, dar aquele salto né de, de ter fé neles mesmos e, e largarem o, o trabalho de tempo integral para passarem a viver como freelancers. Foi daí que surgiu inclusive, a ideia do podcast Porque eles têm empresas é, independentes do podcast né Eles são Sim. são todos profissionais independentes Porque eu acho que tem muitas coisas que a gente não se dá conta Só se dá conta quando a gente realmente precisa E por mais simples que seja, se torna um pepino Se a gente não tem conhecimento do, do assim no ramo de negócio, de administração e tal Como é, por exemplo, sei lá Vamos dizer que tu vai fazer um trabalho, lá um job E alguém te fala assim, tá, eu preciso nota fiscal tá, e aí, como é que tu vai dar uma nota fiscal pro cara, entendeu? Exatamente. Se não tem CNPJ e aí? Aí tu tá com um problemão que na verdade nem é tanto problema assim mas que para quem não entende nada se torna um baita de um problema, né e eles dão dicas nesse sentido por exemplo, ah, citando o exemplo da nota fiscal existem várias formas de conseguir uma nota fiscal né? eu acho bem bacana o Fala Freelaton eu também recomendo para quem está começando a se profissionalizar E... É bem interessante realmente. Mas eh o que que eu ia falar sobre eles, é uma coisa que eu acho legal, é que eles eles começam a falar o, o que muitas vezes aca, acaba atrapalhando pra gente, a gente acaba perdendo um trabalho por falta de profissionalismo também. Então isso que você falou, pô, o cara ele vai, ele te pede uma nota fiscal, você não tem uma nota fiscal para para oferecer pro cliente, você automatic, automaticamente está eliminado da lista de profissionais. Que aquela empresa vai vai, vai ter ali para quando eles precisarem de um fotógrafo Você tá fora, entendeu? Então eles começam a colocar a coisa de um jeito Que vão te organizando a tua vida Entendeu? Porque eu acho que um dos maiores desafios para quem trabalha independente É você conseguir ter disciplina Eu acho que a disciplina de você... Pô, eu tenho que gastar tantas horas por dia para poder fazer o, a contabilidade da empresa, tantas horas por dia para fazer é, a publicidade, para fazer propaganda, para investir em divulgação do meu trabalho, tantas horas por dia de, de edição de fotografia e tudo mais, e contatos com fornecedores, contatos com clientes. Isso realmente é um desafio, né, cara? É, na verdade, eles fazem como se fossem a parte de um consultor, né? Exatamente. Verdade. Então tá, vamos pro próximo aqui? Manda ver. O próximo que eu anotei aqui que é o pessoal do Social Podcast, que é do Fernando Paz e do Culto Marcones. E esse aqui é bem específico para quem, como o próprio nome diz, para quem trabalha com fotografia social. Que é casamento, eventos, esse tipo de coisa. O único problema, o único defeito desse podcast é porque é muito esporádico, assim, eles gravam muito pouco, mas mesmo os poucos episódios que eles têm, eu acho que vale muito a pena escutar, porque os caras são tipo, top de linha assim, em termos eles, de eles profissionais, Eles deram umas dicas né? boas, né? É, assim, não, os caras são hiper, ultra profissionais, né, cara, são bons naquilo que eles fazem, né? Então uhum. vale muito a pena escutar o podcast deles. E, inclusive foi Social Podcast o primeiro podcast que eu escutei na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar em podcast, eu não fazia a menor ideia do que era um podcast. E aí eu fui... Um fotógrafo amigo meu falou, pô, escuta esses caras. E eu, pô, que legal, o que, que é isso, podcast? Aí que eu fui pesquisar o que era podcast e eu descobri um mundo à parte na internet, assim, né? Mas eu acho bem bacana, assim, o social podcast. para mim, o social podcast foi um Acho que o primeiro podcast brasileiro que eu ouvi. Porque eu já tô aqui nos Estados Unidos já tem muito tempo, então... Eu conheci a mídia aqui nos americanos, né, cara? Ah. E a forma de fazer o, o podcast e tudo, totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Depois a gente vai acabar falando um pouco sobre isso. Mas eles foram os primeiros, é, assim, podcasts brasileiros que eu acabei ouvindo na época foram eles. Bacana. Então tá. Manda teu um, Bom, a gente tem aqui o PIP Podcast, que é a Foto Insider Podcast. De dois caras, né, do Vitor Groba e do André Sena Que falam sobre fotografia, falam muito sobre review, né Sobre resenhas de equipamento tal Os caras são vão bem a fundo Parece que eles são envolvidos em, em alguns clubes de fotografia, né O, o Vitor Groba, ele mora em São Paulo O André Sena mora em Belo Horizonte, se eu não me engano E eles estão sempre envolvidos O André Sena, eu acho que ele é engenheiro E o Vitor Groba, se eu não me engano, ele trabalha alguma coisa com publicidade mas mas os caras são bons caras eles falam bastante coisa assim eu acho que o podcast deles tem uma vertente um pouco diferente do, do meu e do seu é, porque total, eles falam cara. muito é, eles falam muito sobre equipamentos sobre né émente equipamento né? é sobre máquinas novas, lentes novas e que, que qual que é o último lançamento tal mas assim é uma curiosidade é um podcast legal eu acho que vale a pena ouvir. Eu escuto o Pip também e eu acho que vale a pena escutar também, mas é como tu falou, é um enfoque completamente diferente assim do nosso. Totalmente. E é, é completamente diferente do papo de fotógrafo, completamente diferente do Social Podcast. O lance deles é mais gear, né? É mais equipamento uhum. mesmo assim. Exatamente. É mais a tecnologia, eles não não falam muito sobre fotografia em si, é mais sobre o equipamento, mas eu também escuto e recomendo aí pro pessoal. É bem interessante, é bem interessante. Então acho que fechou aqui Em português a gente não tem mais nada, né, cara? A em gente tem o teu, né? O... Ah, tem o meu e tem o seu <risos> verdade Mas vamos falar isso aí mais lá pro final Então daí a gente... Ah, beleza Vamos começar nos de inglês, então? vamos embora Então tá, eu vou falar, pra, seguindo a ordem, né Então vou falar no primeiro podcast da história Sobre fotografia Que é o Tips from the Top Floor Do Chris Mackler. É isso? É assim que se fala o nome dele, eu acho? Não, eu não sei. acho que é, cara. É. Que é. Enfim, é um cara que ele é alemão. Ele mora na Alemanha, mas ele grava em inglês. E eu acho muito legal, assim. O cara entende muito, muito de fotografia. E ele fala muito, muito sobre filme também. Então eu acho que é muito, muito bacana escutar. Ele fala um pouco de técnica. Quer dizer, ele fala de tudo um pouco, na verdade, né? Eu acho. Ele, ele acaba fala falando de... técnica, equipamento, é. fala de tudo um pouco, né? E vários tipos de, de fotografia, fotografia com filme, com tamanho, como é que meu o large format, ele fala sobre tudo, né, cara? É, eu acho que é uma coisa bem cultura, assim, né, cara? Se tu quer... Uhum saber mais sobre cultura da fotografia eu acho, ah, escuta esse cara aqui, porque ele fala um pouco de tudo, assim mesmo, é. eu acho bacana, e eu acho interessante também para treinar o inglês, pelo fato dele não ser americano né, inglês, ele não ser de nenhum país nativo da, da língua inglesa então ele fala mais pausado e ele pronuncia melhor as palavras assim, é verdade né? eu, na verdade, eu aprendi inglês escutando dois podcasts, cara que um deles foi o do Chris que Caramba. eu não conseguia entender nada, daí eu comecei a escutar mesmo sem entender nada, eu comecei a treinar os meus ouvidos, né? É verdade, ajuda bastante. E ele ele às vezes ele perde uma palavra ou outra, né, cara, ele tenta achar um, um sinônimo alguma coisa assim, é bem bem interessante. Eu nunca tinha analisado dessa forma, né, o, o podcast dele, né? Eu acho que da mesma forma que tem muitas pessoas que escutam o Café Brasil, que é em quem é português, para quem está estudando português, porque ele pronuncia as palavras muito bem, né? É verdade. O Luciano Pires lá. Tem muitas pessoas, quer dizer, eu escuto muitas pessoas, eu não sei, eu escuto o Tips from the pro, aliás, escutava para aprender inglês, né? E, e eu acho que é muito legal, vale a pena, assim, é um cara que sabe muito, muito de fotografia. É verdade. Tem um outro americano que eu que eu gosto também, que eu já ouvi muitas vezes, que já passou em algumas gerações de rostos diferentes, né? Mudaram, começou com outros rostos e passaram para o que tá hoje em dia, que é o o host de hoje em dia é chamado Frederick Van Johnson, que ele é um cara que mora na em Chicago, se não me engano, que é o TWIP, que é This Week in Foro. E é bem interessante, cara. Eles devem ter uma média aqui de uns 400 episódios já. Pá! Eles são já estão na estrada há muito tempo, e uma vez por semana. E eles normalmente têm alguns fotógrafos que eles sempre é, gravam juntos, né? E sempre falando sobre, sobre tudo, né? Fala sobre o que tá saindo na nos jornais, né? Os, os, os lances novos, da os furos dos, dos fotógrafos da atualidade, falam sobre equipamentos, sobre workshop, falam, falam sobre tudo, cara. É um, é um podcast bem completo e ajuda também a aprender o inglês, né? Eu acho que daqui para frente quando a gente falar sobre esses podcasts em inglês eu acho que é interessante para quem tá a fim de aprender desenvolver o inglês é um assim uma mão na roda muito grande porque o interessante deles é porque ele ele tem um inglês muito bom a dicção perfeita mas ele entrevista a gente do, do Estados Unidos inteiro e alguns é fora do país então você tem sotaque de todos os, os, os estados americanos mas também tem sotaque australiano tem sotaque europeu tem tudo que é sotaque, cara você uhum. você vai acostumar a, a entender o inglês de alguma forma, entendeu? Quanto, é interessante. Quantos episódios tu falou que eles têm Ah, cara, eles devem ter para mais de 400, cara. Cara, o Tips from Top 4 já tá no 610 meu. você consegue imaginar isso? É, eu, eu, eu assisti o, o 600, né, cara tá celebrando, teve um ah. monte de, de gente mandando... De vários um prazer, outros podcasts, eles, inclusive, é, né, é, falando exatamente. Ele, extremamente reconhecido, né É o ele primeiro é do, do mundo, né, cara? Como é que não vai ser, né, meu? Mas ele é amigo do... Lil Leport, né, do Tweet. Exato, que é outro... É, que é um dos... Bem legal também. É um dos maiores, né, cara? Ele Inclusive tem um ele canal... foi host lá por algum tempo, eu acho, não foi? Aonde? No Tweet? É. Eu não sei, eu acho que ele cobriu o Lil Leport algumas vezes, parece, mas... mais o Lil Leport que é o cabeça. Hoje em dia ele nem eu acho que ele... Ele mais que gerencia, né, cara? Mas é que geralmente ele mais alguma pessoa, né? Aham. Uh -huh. E ah, entendi, acho... não, não, como é. host ele já foi algumas vezes, se não me engano é. O é legal verdade. desse Chris também que ele faz vários workshops pelo mundo né, fora, né É verdade E não só isso, mas ele faz, tipo, várias excursões, assim Agora, por exemplo, ele tá indo pro Everest, né o cara ah, Esse é um cara, cara é... de sorte, né, meu, esse é um cara de <risos> É verdade <risos> O cara viaja só com esses lances aí, o mundo inteiro, né Volta e meia ele tá indo pro Japão, não sei aonde É muito, muito bacana Muito legal, né Então tá... É, eu não tenho muito para falar desse tweet que tu falou porque eu não conhecia, né? Tu passou o uhum. link eu vou começar a escutar agora. Então Rap eu vou uhum. para a minha próxima dica, uhum. que é o do Two Hosers. São dois caras do Canadá, um deles mora na Alemanha e o outro continua morando no Canadá, em Vancouver. Por que que eu gosto deles? Porque eu acho que são duas pessoas extremamente simpáticas, assim. A gente acaba criando uma afinidade pelos caras, assim. São muito, muito engraçados. Inclusive, para quem for escutar o podcast deles, que também é inglês e também é muito bom para treinar. Foram dois podcasts, como eu tinha dito agora há pouco. Um era do Tips from the Top Floor e o outro era desses caras aí que eu escutava para aprender inglês. E quem for escutar, eu aconselho escutando desde o primeiro podcast para sacar como é que é o esquema deles, assim, como é que é a personalidade de cada um, sabe? A gente acaba muitas vezes escutando muito mais em função deles, contando da vida deles, do que até propriamente de fotografia, assim, apesar de sempre ter como tema base a fotografia. Eu acho muito, muito legal, são muito engraçados, assim, cara. Putz, os caras tem, tem umas tiradas muito irônicas, assim, umas sacadas muito boas, assim, sabe? Eu acho muito, muito legal. E eu recomendo. Esse eu não conhecia, né? Esse eu conheci por causa... Da, da sua indicação, né eu conhecer por causa de você e eu gostei bastante, cara, os caras são muito fera cara eu já ouvi vários episódios inclusive, cara é o Alan e o Adam inclusive, agora não me recordo quem é o Adam quem é o Alan, mas eu acho que é o Alan que ele trabalha com vídeo também e ele já participou muitas vezes do Tips from the Top Floor lá É, eles exatamente. participaram também no podcast quando tinha o um podcast do Paulo Sacramento. Cara, sabe que eu vi uma foto do Paulo Sacramento no website deles? Pois é, porque eles moravam na mesma cidade em YouTube, em, eu acho alguma coisa assim. É, exatamente. Que mora cara. o Crismo Arcur, que é do tipo Sound of Top Floor, mora o Alan, ou Adam, agora não me lembro o nome de cada um. Eu acho que, é que o é Alan. O e o Paulo Sacramento morava na mesma cidade. É, exatamente. Eu falei, caramba, que legal, cara. É né? bem interessante. É, temo, um, tem um podcast do Paulo Sacramento também, né, que a gente esqueceu de falar, né? Não, mas não tem mais, né, cara? Por isso que eu nem coloquei da ah, lista. Ah, verdade, verdade. Não é. tem mais. Bom, eu tenho, eu tenho mais alguns aqui em inglês, mas eu tenho um em especial, que é o The Candid Frame, que é com um cara chamado Ibaryonex Perello, que ele mora em Chicago também, se eu não me engano. E o podcast dele é bem interessante, eu acho que o formato com que ele faz o podcast dele é mais ou menos Do jeito que eu comecei a fazer o meu Que é falando é, abertura mais ou menos parecida E eu gosto muito do jeito como ele é, trata né os, os convidados Só que ele é um podcast basicamente de entrevista de, de, de fotógrafos Ele não tem nenhum episódio que fique só ele falando dele mesmo né? Normalmente ele tá sempre é, é, entrevistando algum fotógrafo É bem interessante, ele tem um... Uma experiência, parece, bem grande como fotógrafo, então ajuda bastante nas entrevistas. E é um cara muito legal, cara, assim, bem bem humano, entendeu? Eu acho que é o legal desses desses podcasts que a gente acaba se identificando mais é porque a gente se identifica com o um rosto, né, cara? É. E, e ele é um cara bem interessante. Não, inclusive, falou que tu, tu parece muito com teu podcast, que é o formato dele. Sabe que quando eu fiz o Sangue, Soor e Foto... Eu queria fazer um lance bem que nem o Two Hosers, cara. De tanto que eu gostava deles, assim, sabe? Por isso até eu tinha convidado uhum, o Rafael exatamente. lá para gravar, assim, porque eu achava fantástico, assim, cara. Eu gostava tanto, era tão prazeroso para mim ficar escutando aqueles dois conversando, sabe? que Eu, eu lembro, conhecia. né, que você tinha um outro cara que fazia contigo, né, cara? É, eu lembro dessa época. A minha intenção era copiar esses caras aí, meu, que eu achava tão legal, mesmo que é isso. É, eu não conheço esse The Candy Frame. Quer dizer, eu não conhecia, tu me passou, né, o link, eu escutei um episódio e eu achei bem legal acho que é como tu falou o cara parece ter bastante experiência parece saber muito pelas perguntas que ele formula assim para as pessoas né e ele tem já um formato mais ou menos que eu acho interessante apesar de eu atentar bastante para esse detalhe eu nunca fiz quando entrevistei ninguém É que toda vez quando ele termina a entrevista ele pergunta assim é, e você quem você indicaria para que os nossos ouvites ouvintes, ouvintes é, estivessem é, pesquisando e conhecendo qual um fotógrafo que você recomendaria pode estar vivo ou morto né tanto faz e cara você assim é interessante como o dá um, assim, dá um spinning diferente na entrevista, porque você vê um cara falando sobre o trabalho dele e tal uma coisa, mas aí quando de repente no finalzinho aquele, aquele fotógrafo que ele entrevistou indica uma outra pessoa que às vezes é de um gênero totalmente diferente. é bem interessante, cara. Assim, a forma como o formato que ele criou para fazer as entrevistas é assim muito legal, cara. Vale a pena conferir. Bacana, então. Vou pro próximo aqui. Eu vou falar do Pro também é, é de, um, de um rapaz, que ele mora em Washington, ele mora perto de Seattle lá onde eu morava antes e também tem um enfoque bem para profissional, assim para ser mais específico em fotografia de casamento e o que eu acho legal do programa deles é quando eles fazem aquela como é que eles falam? é Tábula redonda, não? É uma mesa redonda Mesa né? redonda, é uma coisa é assim uma coisa assim, é que daí ele chama outros fotógrafos e tipo, ele coloca um, um tema assim, um assunto, e cada um tem um minuto para falar sobre aquilo, aí tipo, ele fala assim, ah, o que que vocês acham putz, sei lá, vamos ver aqui, o que que vocês acham de agora terem feito um novo versão do Photoshop. Aí, putz, cada um tem um minuto para falar, rapidinho, assim, sabe? Eu acho bem, bem bacana essa proposta dele, assim. É, como é que ele chama, cara? Acho que é rodada de um minuto, alguma coisa assim, cara. É, é quando quando você começou a explicar... Round como é que table, era, uma coisa assim. É, alguma coisa assim, é bem rápido, né? Você só é. tem um minuto e eles marcam no relógio, né? É. Tipo assim, em um minuto você tem que falar o que você pensa sobre aquele assunto, né? E eles levantam né, assuntos, as, normalmente assuntos polêmicos, né, cara? E que o cara que tá, que vai dar a opinião dele um minuto, ele se vê meio enrolado, mas é, ah. é bem interessante. A ideia é bem legal. Bom, posso falar o outro que eu tenho aqui? Manda. Eu tenho um outro que é assim, para quem curte fotografia, é em inglês também, né? Esses que a gente está falando agora são todos em inglês, que é o History of Photography Podcast, que é de um cara chamado Jeff Kurto. Que ele é um professor de uma universidade de fotografia em Chicago Eu Acho que a maioria das coisas que acontecem legal de fotografia acontecem em Chicago <risos> Mas o, o cara é o seguinte, cara Ele é um podcaster, mas ele não faz um programa convencional Ele põe o microfone para gravar as aulas que ele, que ele ministra na faculdade De fotografia sobre a história da fotografia Então no episódio, você consegue ouvir ele falando todas as referências, toda a história da fotografia, tudo que ele está contando e ainda consegue ouvir as perguntas dos alunos. Então é bem legal os episódios eles são no mínimo uma hora e meia. Você tem que estar sem fazendo alguma coisa que você consiga prestar atenção é no que ele fala e eventualmente né, parar tomar nota, alguma coisa, É bem legal, porque você, de repente, se se vê dentro da sala de aula de um professor sobre história da fotografia. E ele conta a história da fotografia desde o início, que é bem legal, cara. E conta detalhadamente, dando o nome de cada processo diferente, de cada criador de cada processo, como funcionava, como desenvolveu, até chegar no dia de hoje. E normalmente ele dá referências de livros, referências de fotógrafos para você pesquisar. Eu mesmo já conheci muitos fotógrafos que ele mencionou. Eu tava ali, pô, peguei o nome do cara, fiz uma pesquisinha na internet. Às vezes né o Google ajuda a gente a corrigir que a gente escreve errado ali. E, pô, cara, já conheci muito trabalho super interessante só por causa das recomendações e das coisas que ele fala né, dentro de sala de aula. É bem interessante, esse é um, um podcast pra gente aumentar a cultura, né, como a gente comentou um pouquinho antes, dentro da fotografia, né, cara, bem bem interessante, é, é o que eu recomendo. Eu não conhecia esse podcast, mas eu vou acompanhar, inclusive, que, que nem eu tava conversando um pouco antes com o Marcos, eu quero fazer alguns episódios... Uh, sobre a história da fotografia, assim Porque eu acho extremamente importante saber Porque é mais bagagem que a gente tem e quanto mais cultura, quanto mais a gente souber eu acho que melhor É o resultado final do nosso trabalho Assim, sabe? Tipo, tem uhum. até uma das Frases lá que eu, eu não sei se a gente chegou A comentar naquele episódio que a gente Falou sobre frases de fotógrafo Que agora eu me recordo também Roda pelo Facebook aí, pela internet Todo mundo fica compartilhando, que é uma frase Mais ou menos assim, que a gente fotógrafo fotografa com todos os filmes que a gente já viu, com todas as músicas que a gente já escutou. Exatamente. E com todos os lugares que a gente já viajou. Enfim, com a, com a nossa cultura. Então é muito, muito importante. É bem interessante, isso... porque inclusive eu aprendi É, ouvindo sobre a história da fotografia, algumas técnicas novas que eu não fazia conhecimento, entendeu? Inclusive uma delas que é do Sil Silver Plate, que o cara ele ele fez a maior... Isso eu achei super interessante, eu descobri na internet, vou ver se eu consigo achar o, o link e mando para você, pra você colocar no, nos hum. notes. Mas o, o cara que fez a maior câmera do mundo, ele pegou um caminhão baú, ele fechou o caminhão baú atrás, colocou uma lente... E dentro do, do caminhão baú, ele ele trabalhava umas umas placas de, de prata grande. E ele colocava emulsão sensível à, à luz em cima daquelas placas. Tipo, placas de 2 metros de altura tal. E, e expunha essas essas placas lá. Tipo, a... um pinhole gigante, né? Exatamente. Só que tinha uma lente tal. Ele focalizava. Cara, mas a qualidade das fotos que o cara fazia eram sensacionais, cara. Bacana. E em cima do, do, do silver plate, né? Que é do daquele painel de prata, entendeu? Muito interessante, cara, muito legal mesmo. Não, e outra coisa que é interessante saber sobre a história da fotografia, que é o seguinte, não passar vergonha, né, cara? Porque muitas vezes a gente tá falando uma besteira, assim, e... <risos> sabe? Tipo, ah, não, porque eu tô reno... uh, inovando, não sei quem, não sei que lá. Cara, isso aí já fizeram lá em 1900, Exatamente. sabe? Exatamente, é verdade. E curiosidades, né, cara? Também. Uma outra coisa que eu que eu aprendi ouvindo as aulas do Jeff Curto é que, sabe aquelas fotos que a gente normalmente encontra na casa dos nossos pais ou dos nossos avós, em cima da porta da sala, Aqui, aquela aquela foto oval em que tem as, é a foto dos pais deles. Você já viu essa foto em algum lugar? Sim, claro. É uma foto preto e branco, né, meio acinhtada, tal, e tá lá o pai e a mãe deles, sério. As psicolore inclusive isso, né? É, exatamente. Exatamente Porque É uma técnica, né <risos> Sim, é sim, é uma técnica Mas eu sei é, é, Inclusive bem artística, né cara? O negócio era era feito à mão, realmente né? Mas o cara falava o seguinte é, ele Você conhecendo a história da, da, da fotografia Você entende o porquê que a maioria daquelas fotos as pessoas são sérias Entendeu? Ele vai te explicar. Ah, é claro, é. Ele vai te explicar o tempo de duração que era necessário para fazer uma foto daquela. Não tinha como o cara ser natural, né, meu? O cara era obrigado a ficar parado. Só que é E não é só isso, isso e também naquela época, você, é, as pessoas que viviam sorrindo, elas não eram eh consideradas pessoas pessoas sérias. Interessante isso, né? Eu li um livro uma vez que era sobre o riso assim, né, que hoje em dia que isso é cultural, né? Hoje em Exatamente. dia é bonito sempre bater uma foto dando risada e não sei quê, mas alguns séculos atrás era bonito ser triste, cara. Era sério, né? Era é interessante você sair sério, porque só os bêbados e os e os bobados é que saiu rindo. <risos> <risos> Igual nós dois assim agora. <risos> mas mas isso tudo a gente aprende é, estudando, né, cara? Estudando um pouco de história da fotografia e, e pô, e, e não existe uma mídia melhor do que internet, do que podcast, né, cara? Puxa vida, isso aí tá na nossa mão, né, cara? Eu sou o próximo? Agora é você, eu não tenho mais nada para falar. Tem um sim, cara. Tu me passou o Lens Work lá. Mas ah, deixa eu verdadeiro. falar o meu primeiro aqui, é que é o Câmera Dódio. Câmara Dojo, eu não sei como é que se pronuncia, que é do Cary Garrison, também é um cara aqui dos Estados Unidos, se eu não me engano ele mora na Califórnia, mas assim ó meu, ele faz fotografia de casamento, mas eu nem nem ao fato dele ser bom assim, mas é as pessoas que esse cara entrevista, para te ter uma ideia cara, do nível das pessoas, ele entrevista assim ó, o cara que fotografou o casamento do Tom Cruise, cara que fotografou o casamento do Brad Pitt com a Angelina Julie. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. São episódios longos também, assim. Se, se eu não me engano chega... A, é mais de uma hora, assim. Eu acho que dependendo do episódio, deve ter tipo umas duas horas, sei lá. Mas sabe aquela, aquele assunto que é tão bom, cara? É tão legal que tu não vê o tempo passar, meu. E quando acaba, tu ainda quer mais, assim, putz, mas tava tão interessante. Eu tava aprendendo tanta coisa com esses caras conversando. Uhum. Tipo, é realmente verdadeira as aulas, assim, meu. Ele entrevista pessoas muito, muito interessantes sabe o que estão falando, assim. Ah, o cara entrevista fotógrafo da National Geographic, sabe? Tipo, é, só top, assim, né? Eu não sei como é que ele consegue esses contatos, né? Cara, é, eu acho que esse esse rosto do Camera Dojo, ele já foi no no Photoshop. Ah, não duvido, cara. Eu acho que já foi várias vezes. ele Não, foi, foi. Claro que foi, foi sim. Ele fazia parte daquele pessoal que tava toda vez fazendo os, os podcasts com o... o nome dele? Os... Sam Gavin. É. Né? Cara, sabe como é que eu sei que ele foi? Porque eu descobri ele através do Profotoshow, cara. Mas isso aí faz tanto tempo atrás que nem me lembrava mais. É exatamente, faz bastante tempo. É. Verdade. Posso ir agora? Manda, vai. Bom, eu tenho mais um aqui, que é o Lens Work, que é um podcast bem interessante, porque ele é bem curtinho. A média de, de, de duração dos episódios dele são de 3 minutos. É de um cara chamado Brooks Jensen. E ele é um fotógrafo que tem pelo menos 40 anos na profissão. E o legal dele que ele é o diretor é, de produção de uma revista. De uma revista de fotografia chamada Lenswork. E essa revista, ela tanto é impressa quanto online. Então se você for online procurar Lenswork Magazine, você vai encontrar a revista, bem interessante e o trabalho do cara é muito legal. E ele foi uma das inspirações também que me, assim, que criou em mim o desejo de estar falando sobre fotografia, porque ele não fala sobre equipamento, praticamente nunca. O lance dele é três minutos de um pensamento E te, de analisar o porquê da fotografia na sua vida e o como você faz a fotografia e o que te leva a fazer a fotografia é bem interessante e ele vai fazendo ele vai traçando uma linha entre os episódios que você vai ouvindo, ouve e uma média de uma vez por semana ele libera um episódio e são três minutos ele fala, fala o que ele está pensando, semana que vem ele retoma aquele assunto, mas um desenvolvimento um pouco maior E é bem interessante, cara, assim, vale a pena para você ouvir aquela dosezinha, né, de, de, de fotografia, né, de pensamento em cima da fotografia e trabalhar durante a semana sobre aquilo, né, bem legal, cara. E a dicção dele é muito boa. Ele tem voz de, de locutor, locutor de, rádio. de rádio. É, bem interessante. Pois é, eu não tenho mais nenhuma. Cara, eu queria falar lá do pessoal do Queimando Filme também, cara. Eu não sei como é que eu esqueci de falar quando a gente tava falando do, dos podcasts em português, que eles também tem um podcast, né? Apesar deles terem poucos episódios, eu acho que eles só tem uns três. Mas, enfim, vale a pena escutar mesmo assim, né? E eles são voltados a filme também, eles não conversam sobre digital. Mas fica a dica aí, pessoal, lá do queimando o filme, que também tem um podcast deles, muito legal. Tem mais algum que tu queira falar? Não. <risos> tem um monte. Na verdade, eu tenho um monte de podcasts em inglês que eu poderia falar, mas a gente, Bom, acho que a gente já deu uma lista de mais de 10 aí, né, cara? Eu acho que já tá legal. Eu falar um último aí, então, falar do retratismo, que é Opa. um carinha lá, o tal de Marcos Barbosa, então. Mas acho melhor tu falar, né, cara? Tu conhece melhor do que eu. Cara, o Retratismo Podcast é uma tentativa, assim, meio que desesperada de tentar fazer um podcast que falasse sobre fotografia em português. Porque, como eu mencionei antes, eu conhecia a mídia de podcast só em inglês. Eu comecei a ouvir podcast aqui nos Estados Unidos e eu ouvi podcast de tudo que você possa imaginar. Só que quando eu fazia a busca lá no iTunes... Eu, sem, só, só saiam resultados dos podcasts americanos. Alguns podcasts europeus, alguns podcasts é, hispanos, né mexicano tal. E quase nada em português. E eu falava, caramba, não existe nada em português, não existe nada em português. E foi isso em 2011. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um para mim, entendeu? E eu comecei a buscar, buscar e ouvir um podcastzinho em português. Quando comecei a ouvir o, o Social Podcasts. Mas eu falei, pô, vou fazer um podcast também, né? Eu acho que tem espaço para muitos ainda, né? Até porque o enfoque deles são diferentes, né? Exatamente. E eu falei, pô, vou fazer, só que eu conheci a mídia no formato americano, né? O formato americano não tem, não é o um formato tipo programa de rádio. O formato americano é o um bate-papo, sem música de música ambiente, entendeu? É podcast que você tá conversando e, e de repente você você não fala nada né quem tá ouvindo não fala nada porque não tem como interagir com o podcast mas é como se você tivesse na roda de amigos ouvindo a conversa entendeu eu acho que isso que isso que eu tentei passar e, e quando eu comecei a, a produzir fiz um dois três quatro episódios eu comecei a falar sobre um monte de coisa eu comecei a receber algum feedback e Comecei a receber um pouquinho, né? As pessoas estavam gostando, alguns elogiando, outros reclamavam. Mas eu falei, pô, tá dando algum resultado. Nesse meio tempo que eu tava produzindo, eu comecei a fuçar mais o iTunes. Eu descobri que lá embaixo, lá embaixo no iTunes, você tem uma bandeirinha. Uma, uma bolinha assim com a bandeirinha do país onde você tá. Se você muda aquela bandeirinha, você entra na loja do iTunes do país aonde você colocou a bandeirinha. Cara, agora... Agora deu uma razão. Explodiu minha ragia. cabeça aqui, meu. Deu hemorragia, né? Então, o que acontece? Quando você clica ali, eu, eu descobri aquele botãozinho lá embaixo, no canto direito, embaixo do iTunes. Cliquei e aparecem bandeirinhas do mundo inteiro. Eu falei, pô, vou clicar no Brasil. Cliquei. Aí eu entrei no iTunes Brasil. Você não consegue assinar nada no iTunes de um outro país, porque a tua conta é vinculada ao país onde você está. Mas você consegue ver. E depois, quando você volta para o seu store, na loja do seu país, e faz a busca pelo nome, que você consegue chegar naquele, naquele podcast. Então, comecei a buscar. E, cara, como eu descobri assim um universo novo? Comecei a ouvir Nerdcast, comecei a ouvir é, Papo de Gordo, comecei a ouvir um monte de podcast muito doido. Comecei a ouvir aquele Café Brasil. Hoje em dia, eu também ouço outros podcasts. sobre Hoje, eu tenho 36 podcasts que eu acompanho 36 me ganhou ainda 36 podcast E eu já eliminei muitos, cara Tinha uma época que eu ouvia muito mais Então o que acontece? Eu descobri um mundo diferente E a forma diferente de se fazer Que é o, o jeito que o brasileiro faz Que eles usam o lance da vírgula sonora Que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso Que eles usam o lance do da música De back, de, de fundo, né de background Que também usam a, Música para começar, para terminar, tal, isso os americanos fazem, mas tem toda aquela coisa, né? Porque eu acho que no Brasil também é um pouco mais liberado. Eu acho que se você paga uma taxa para uma associação brasileira de alguma coisa lá, você consegue usar músicas que, que têm direito autoral reservado. Entendeu? Então a realidade brasileira É totalmente diferente da nossa aqui E eu tentei fazer algumas vezes Só que além de ser diferente Dá muito trabalho, cara <risos> Entendeu? E aí eu, eu tenho um ditado que eu, que eu gosto Que fala o seguinte Passarinho quando resolve acompanhar morcego Ele dorme de cabeça para baixo Entendeu? E foi o que aconteceu comigo Eu comecei a querer acompanhar os podcasts Brasileiros e fazer igual E me perdi um pouco Aí foi, pô, e aconteceu aquele monte de coisa, né? Que os meus ouvintes sabem. E eu fiquei um tempo parado. eu acho que agora eu tô retomando. Não sei como é que vai ser, mas o podcast do Retrativos Podcast, a ideia é essa. É você... É um lance, assim, meio a vontade não tem um, um formato muito definido. Eu falo sobre fotografia, mas não falo, já falei sobre equipamento, mas eu praticamente não menciono o equipamento e falo muito sobre a minha realidade como como amante da fotografia, entendeu? Mas eu acho que é isso aí. Não quero falar mais. <risos> Pô, cara, agora explodiu minha cabeça aqui com esse negócio do iTunes, cara. Eu não sabia isso, meu. Você tá fuçando aí, né? Aham. Cara, deixa eu te falar uma outra coisa. Quando eu comecei quando eu checava os reviews do meu podcast no iTunes América... Pô, cara, isso é isso tem... exatamente o que eu tô vendo aqui, cara. Eu tô vendo que eu tenho algumas avaliações aqui que eu nem sabia que eu tinha, cara. Cara, no iTunes Estados Unidos, eu tenho, acho que hoje em dia, 16. Quando eu chequei no Brasil, eu tinha 80, cara. Pô. Falei, caramba, não sabia E esse pessoal todo deixando recado Ó, nos no Estados Unidos eu acho que eu tenho Se não me engano, 10 ou 12 Reviews, no iTunes Brasil Eu tenho 50, cara, e eu não fazia Ideia, eu nunca respondi para essas pessoas Até o dia que eu descobri Esse, esse fato, entendeu? Que, que dos reviews no que o lance dos reviews no meu podcast eu vim descobrir muito tempo depois, foi recente isso. E eu fiz um podcast só agradecendo essas pessoas que eu nunca tinha mencionado o nome delas, apesar delas de terem, né, parado e do lado, né, É, mas você tá bom de ouvintes então, cara? Porque os meus ouvintes, pelo amor de Deus, só tenho 13. <risos> Não, mas Tem 80 chega lá. aí, pessoal. Vamos se mexer, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas eu você só tô com 13, rápido. cara. Não, você tá indo bem. E você como é que eu faço para ver esses essas avaliações aqui? Você clica em cima do reviews. Eu clico é, que, no um lá. é que você talvez não tenha review, mas você só tenha o rating, que são as estrelas. Bom, eu tenho 13. Bom, enfim, já que a gente tá falando nisso, então eu vou ler aqui dos que escreveram. Tem assim, ó, do Marcelo Recife. Ele fala assim, muito bom, 5 estrelas. Excelente, parabéns pela didática e iniciativa. Por favor, não parem. Estou começando agora e já adicionei vocês no Facebook. Marcelo Meirinho. Valeu, Marcelo. Tem mais dois aqui, vou ler bem rapidinho aqui, cara de Lilian Grace. Ela fala assim Curto muito ouvir vocês. Estou fazendo curso de fotografia e ouvi-los. Tem sido um complemento bem legal. Continua assim e logo que possível gostaria de saber que vocês estão postando mais de um assunto por mês. Beleza. Obrigado Lilian por dar cinco estrelas aqui. Tem a Jennifer Rz também. Ela fala assim. Conteúdo do podcast bem elaborados com uma boa quantidade de material extra do site. Valeu a pena. E cinco estrelas. Não, quatro Quatro estrelas, Jennifer. Ah. <risos> é, cara, bacana aqui. Obrigado por quem escreveu. E, ô, pessoal, por favor, uh, deixem um review assim aqui para mim, porque eu acredito que isso vai influenciar bastante na hora que as pessoas estiverem procurando, né, Marcos? Isso influencia tanto nos resultados de busca das pessoas no, no iTunes quanto nos resultados de busca pelo Google entendeu porque demonstra que você é um podcast que tá tendo um bom feedback né tem mais De relevância nível. ganha mais relevância né é, exatamente tem mais relevância que obrigado pela isso. tradução <risos> <risos> Então tá, cara, bom, eu aconselho aí o pessoal a escutar o Retratismo, não foi a troco de nada que eu convidei o Marques para participar aqui, porque eu acho legal o trabalho dele. Eu, eu descobri o teu podcast não faz muito tempo também, mas eu já escutei todos, já fiz a maratona. Caramba, e cara, que você é um herói. Pessoal. E escutar. E aí, Escart, tem mais alguma coisa para falar ou vamos para a última parte aqui do episódio? Eu gosto sempre de falar o seguinte. Acho que como a gente tá terminando aqui. Não, não, dá tchau ainda não, é o final. Ah, não tá. Para a última parte. Qual, qual é a última parte? leitura dos e-mails e aí e ah. tchau. Cara. Ah, não, ah, então tá bom. Tô mandando ver os e-mails. Manda meus e-mails. Vamos, e vamos lá. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado... E como sempre eu vou ler o e-mail aqui... E hoje eu escolhi o e-mail do Jeremias Correia... Ele pergunta assim ó... Aliás, é, ele fala e pergunta... Ele fala assim... Boa noite, estava assistindo a seus vídeos... Porque ter uma 50mm... Isso do review que eu fiz da 50mm 1.8G da Nikon... Né, a videoaula que eu coloquei faz umas duas semanas... E ele continua assim, tenho algumas dúvidas. Comprei a Nikon 5100 e a lente do kit, que é a 18 por 55 Estou gostando muito de trabalhar com ambas, mas estou naquela dúvida de iniciante. Qual lente 50mm melhor para a minha máquina? A 50mm G ou a 50mm D? Outras dúvidas, que lentes comprar para Zoom? Moro no interior das Gerais... Deve ser Minas Gerais, né? E preciso hum. de uma lente de um preço melhor para fotografar pássaros e montanhas. Outras dúvidas mandarei e-mails. Abraço e agradeço desde já, Jeremias Correia. Bom, Jeremias, olha só. Tu tá perguntando entre a 50mm G ou a 50mm D, né? O que, que acontece? A principal diferença entre uma e a outra é que a G ela possui motores de foco, a 50mm ela não possui. Então você tem que ver o seguinte, se a tua câmera tem um motor de foco no corpo da câmera. Se não tiver e tu comprar a D, a 50mm D, que também não tem motor de foco, tu só vai poder trabalhar com foco manual, não vai ter foco automático. Agora se tu tivesse uma câmera como a qualquer uma profissional da Nikon, Ou mesmo as câmeras de entrada, como a D7000, a D600, D700, D90, que tem o motor de foco, então tu poderia ter a 50D e tu iria ter o foco automático, tu não iria precisar trabalhar com foco manual. Agora, se tu tem, como tu falou, a Nikon 5100, que não tem motor de foco na câmera, no corpo da câmera, então tu tem que optar, se tu quiser, pelo foco automático, claro, pela 50mm G que tem o motor de foco automático. Quer dizer, tem o motor de foco embutido, então tu vai ter o foco automático. Se é que isso é importante para ti também, né? E não sei se concorda com o que eu falei, Marcos. Cara, eu concordo plenamente com o que você falou. Só não lembro se a 5100 tem o, o motor de foco ou não. Eu acho que não. Eu tô tentando até abrir o website da Nikon aqui, porque eu lembro que a, que a série 3000 não tinha, mas eu acho que a 5000 tinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, mas olhando aqui no website da Nikon, realmente ela não tem. Ela precisa das lentes com um motor de autofoco na lente, né, cara? Então você tem razão. Eu concordo exatamente com o que você falou, cara. Mas tem gente que consegue fazer o foco sem, sem usar o autofoco, né, cara? Eu, eu sou meio periguçoso, eu não consigo, não. Meu negócio é usar autofoco, todo recurso que a máquina me dá, eu tô, tô usando. É, eu acho que é uma ferramenta que eu não abro mão também, né? Que mesmo quando eu estou fazendo vídeo, eu uso o automático, porque eu acho que é bem mais preciso do que o manual. Pelo menos para mim, que não estou acostumado a trabalhar com foco manual, né? Tipo, apesar de estar trabalhando com foco manual, eu deixo a máquina fazer o foco, depois eu tranco o foco no manual entendeu uhum. tipo eu não foco eu mesmo assim porque eu acho que eu nunca tenho certeza se é um pouquinho mais um pouquinho menos para vídeo eu não, eu não uso o, o automático porque se eu tiver tiver que mudar o foco durante a filmagem não não faz eu, muito barulho né, não foco. eu também não uso o que eu tô dizendo assim ó eu uso o automático para cravar o foco aí ah, quando entendi. focou eu um tiro a chavezinha ali mudo para o manual e aí ele não mexe mais no foco entendeu ah, mas entendi. eu deixo a máquina fazer o foco para mim é um, um recurso que eu, que eu achei, que eu descobri, né? Fussando aí para poder conseguir fazer o foco manual e tá em cima, eu uso aquele viewfinder, que você que você põe atrás a cócla atrás da máquina, sabe? Sim. Aquilo ajuda pra caramba, cara, ajuda muito, cara. Não, outra coisa que é boa também para quem já que se for trabalhar com foco manual, é e tu tiver a live view na tua câmera, o que que tu faz? Tu dá um zoom, porque daí tu consegue ver bem assim, né, se tá focado ou não. É verdade. Isso é uma boa ferramenta, mas eu nem vou me estender muito porque eu vou fazer um episódio conversando só sobre foco, e isso é uma das dicas que eu vou dar lá, mas enfim Legal. continuando a questão aqui que ele fala assim, ó, uh, outras dúvidas clientes comprar para Zoom, moro no interior da Minas Gerais, e para fotografar pássaro Bom, tu queria, eu acho que para fotografar pássaro, eu acho que tu precisa de uma teleobjetiva, correto? Exatamente. Tem uma que eu gosto muito assim, que eu recomendo para todo mundo, cara, que eu tenho e eu sou apaixonado por essa lente, que é a Nikon 70x300 F4.5G. Por que, que eu adoro essa lente? Porque ela custa só 120 dólares. Putz, ela é, muito é muito barato, barata, é muito, muito barato. Agora para ti, o que seria o ponto negativo? Ela não tem um motor de foco, então só com o foco manual daí, né? A não ser que, como eu te falei, como se tiver um motor de foco na tua câmera. Aí tu vai poder usar ela. E outra coisa que ela pode ser que seja um problema, mas que eu não vejo como um problema, que ela é um pouco escura. Ela é 4.5. Mas o que eu penso assim, ó. Geralmente quem tá usando uma tele, tá fazendo fotos na rua, não tá dentro de casa. Então, tu tem uma luminosidade boa. Então, não sei se faz tanta diferença, assim, por ser 4.5 ou se fosse 3.5, por exemplo. Pelo menos para mim nunca foi problema nenhum, né? E outra coisa também, que é com relação ao VR. Ela não tem o VR. Só que assim, ó. Se tu for procurando uma câmera, uma 70 por 300 com VR, aí vai pular de 120 dólares para tipo uns 500 dólares. Então você tem que pensar muito se tu quer o VR ou não, né? Cara, eu tenho uma lente que é que eu até cheguei a falar nela no, no episódio, que é 28 300, que ela não é muito clara, ela 3,5 na grande angular na 28 e 5.6 a 300. Mas ela tem VR, tem todos os recursos Só que custa mil dólares Ah, aí é que tá, né, cara E daí, se você quiser uma lente, por exemplo Eu acho que para quem vai fazer pássaro Tem que ter pelo menos 300 Sim. Porque quem faz pássaro profissional Tem 400, 500 Entendeu? Que é daí para frente, né, cara Ah, mas então... é isso que eu digo, ó, por exemplo, tu pagou mil Cara, com mil, tu consegue pagar Essa aqui, uma 70 por 300 E que em 300 é muito melhor do que essa que tu tem, por exemplo, que ela o range dela é muito menor. Tu consegue uhum. comprar mais uma 50mm fixa, tu consegue comprar mais uma 35mm Sobra fixa. Um bom dinheiro, né? Pô, cara, tu tá louco e ainda compra uma câmera, né, cara? E ainda compra uma é câmera, verdade. né? Mas assim, mas eu curto bastante essa lente, apesar de já ouvir... É aquela história, essa lente particular, tem gente que adora e tem gente que odeia. Entendeu? Eu curto. Só que ela é específica para quando você tem bastante iluminação. Entendeu? Você não pode ter pouca luz. Apesar de que a D600 te dá muito, te dá um ISO bom, você consegue usar ela até numa luz mais ou menos, mas ela precisa ter uma uma luz boa para ela funcionar legal. Então tá, tem mais alguma coisa para falar pro Jeremias? O Jeremias? É. Cara, mete os peito, meu. <risos> Tchau, Jeremias <risos> Eu não tenho mais nada a falar, não E é isso, cara Então acho que a gente chegou ao final de mais um episódio tu quer fazer as tuas considerações finais, Marcos? Cara, eu queria falar sobre um podcast que a gente esqueceu Qual deles? Que é o Sangue, Suor e Foto Hahaha <risos> Cara, esse podcast é bem legal, eu conheci esse esse podcast quando tava começando, cara, lá muito tempo atrás, não sei nem quanto tempo tem isso, e, e cheguei a acompanhar no início, eram dois hosts, né, era você e qual o nome do rapaz? O Rafael. Era você e o Rafael, mas é legal porque eu, eu pude acompanhar e eu posso falar... Mesma observação que já fizeram no meu podcast uma vez. Eu pude ver como você desenvolveu nesse tempo, entendeu? Então a você vê evolui, o progresso né, do teu do teu podcast. Como é que é? Então a gente evolui, né? Exatamente, como evoluiu. Eu posso falar do meu podcast como mudou, cara. No início era assim, né, nervoso, não sabia como falar no, no microfone, aquela coisa estranha. E depois, hoje em dia, eu falo até demais. Mas é, eu vejo como o teu podcast evoluiu. Cara, bem quer, legal, cara. Tu quer ver uma... Ter uma só para ter uma ideia e exemplificar bem isso que a gente tá falando de evolução. Cara, o primeiro episódio, eu tirei do ar, cara, que era o episódio é um zero. É Ficou tão ruim que eu deixei uma semana e eu tirei depois, cara. cara eu eu não, eu não comecei do episódio zero, comecei do episódio um, né? Eu não, eu não sabia dessa história de episódio piloto, episódio zero. O meu tá lá até hoje, mas, cara, eu não, não recomendo para ninguém. Entendeu? Mas é legal você ver essa evolução, acho muito legal, tu trabalha muito Muito legal. Obrigado. É, eu admiro ver é, como é que você tá indo bem com seus com seu canal de YouTube já né, celebrando aí mil assinantes. Ah, parabéns. é verdade. para quem não sabe, né? Eu comecei a fazer algumas videoaulas faz alguns meses atrás e a gente já conseguiu mil assinantes no YouTube. Inclusive, eu fiz uma brincadeira aí, para quem não assistiu também, né, que eu coloquei um videozinho lá de uma aposta que eu tô fazendo. Aposta é a seguinte: se vocês me ajudarem a conseguir 5 mil assinantes, e não é tão difícil porque tá crescendo em uma em uma escala exponencial, assim, tipo, a cada dia tem mais, mais, mais. Eu não me admiro se daqui a dois meses eu já tiver com 5 mil assinantes assim. Mas enfim, eu fiz uma aposta com o pessoal lá, para quem tá no grupo nosso no Facebook também, deve ter visto que eu coloquei o vídeo lá, eu postei o vídeo, que é o seguinte, se eu conseguir os 5 mil se vocês me ajudarem a conseguir 5 mil assinantes, eu corto meu cabelo careca e eu filme isso aí eu vou filmar pagando esse bico, hein daqui uns dias você vai estar careca, né meu? porque pois você tá é. crescendo rápido, é bem legal ver isso. Cara, eu fui burro, cara eu fui burro, eu devia ter botado um prazo nisso, cara porque é, agora não interessa... Não entendi, É, é, eu pateei, porque agora não interessa quando Eu vou ter que acabar cortando meu cabelo careca mesmo Porque nem que seja daqui a 10 anos eu vou conseguir 5 eu pensei Eu pensei que era até o final do ano Não, eu não botei data Agora azar É, cara, agora você vai ter que ficar careca fui burro. Bom, mas eu queria falar do teu podcast, muito legal E eu gosto sempre de terminar falando Uma coisa que eu aprendi com um fotógrafo australiano Chamado Jerry Guiones Ele fala o seguinte que Se você quer ser um fotógrafo melhor Seja uma pessoa melhor Entendeu? Então, eu acho que a fotografia transmite muito do que a gente é. É aquilo que você mencionou um tempo atrás, né? A gente falando antes. Assim, a gente fotografa, né? O resultado da nossa fotografia vai lá e faz a foto tal. É o resultado de, no meu caso, 42 anos de vivência. Entendeu? Tudo que eu já vivi até o dia de hoje, todo tudo que eu aprendi, toda a arte, toda a cultura e todo experiência pessoal e familiar e, e como cidadão e como imigrante que eu já vivi até hoje então quando o resultado das minhas fotos é o resultado de quem eu sou então se você quer ser uma pessoa um, um fotógrafo melhor seja uma pessoa melhor é eu concordo plenamente então é isso aí que eu queria dizer obrigado pelo convite foi um prazer estar visitando aqui o sangue suor e fotos aí ah, e o convite já tá aberto para quanto quiser né cara pode que não Igualmente. tiver nada que fazer só dá um alô e vamos gravar cara o convite para você participar do nosso programa também tá tá, tá de pé. Tá disponível aberto para você, a hora que você quiser. Tem que combinar então, cara. Vamos combinar. E é isso, pessoal. Então chegamos ao final e lembrando a todos, visitem lá o nosso site sanctuaryfoto.com. Vão lá em contatos, lá tem todos os endereços para de feed, de iTunes, e agora que a gente descobriu esse lance aí do iTunes que, que dá para ver ali os reviews também, por favor, coloque algumas estrelinhas lá. Se for para colocar só uma estrela, por favor, não façam isso. <risos> não que <risos> <risos> pelo mas... menos 5 né pô <risos> no mínimo né cara é, no mínimo 5 né mas enfim, façam isso, vocês vão estar me ajudando e divulguem também, me ajudem a divulgar aí o Sangue, Suor e né se vocês tem algum amigo, algum conhecido que gosta de fotografia, fale ah, conhece o Sangue, Suor e tal compartilhe a informação aí que mais que eu ia falar, cara? Tava aqui que eu ia falar um negócio, esqueci, meu. Bom, se eu esqueci, eu acho que não é importante, né? Ou é? Não sei. Cara, cara, eu não entendi nada que você falou nos últimos 15 segundos. Cortou tudo. Bom, eu falei que não lembro também. <risos> <risos> eu não Sabe, sei, eu acho que cara, é o um sono se... pegando cara. pô, que isso cara, 20 pras 11 pô, é o um sono pegando, eu acordei cedo hoje rapaz, deixa eu ver o que, que eu ia falar cara, uma coisa importante mano. não, só falando sobre o iTunes ah cara, era isso, então tá pessoal <risos> <risos> valeu então tá, um abração a todos e boas fotos, tchau tchau tchau tchau <risos>